Harra hitzen duzu ez, zintzelik irratiko erretegi antzuten eta azteazkenero, azteazkenero ja gutxi gora bera ordua uirizten denean, babukaeramaten azten gara gure erretegi honi. oraindikango angoza, mordoska egiten zaizkigu, agenda eta web horria eta literatur txokoa literaturtxokoaren literatur da duna, ba, astero astero behi man noldugu eta telefonaren besta dago, ez da? Kaixo, gabon? Hai, gabon. gabon. Aurreko astean ba egin du genezun ta penchazendugulana keginak esango dituzula, ba, pixka bat, ta hortengo hortengo ba, ba literatur, ba, gaztentzako literatur, ba ipamenak egitea zuretzako, ba bueno, edo edo nobeda de, ah, edo pizkaba ba sai platu kosenoken ba 2012 urte honetatik. Pentsatzen dut autoritateko askotas ere izango genula urtean zehar, baina baina bueno, ez da ki, ez da que se matecare Bai, ba, bueno, eh, asko direla esan analizatzeko, ba 11 ale, eh, berezi ditut. Bai, izan zitezken 12 edo 10, baina bueno, eh Orgerri or dago Muga, nunbait ere jarri behar eta Hizien hmm, buru polita da ez, amaika, amaika liburu, pi mila eta urtekoak, edo amaika liburu, ba, gomendatzeko edo lakoren, ba, pentsatuko dugu, zizien zenburu jartzen diogun gero uef horrian. Eta zer dira, pixka bat adingustetarako, edo nola egin duzu? Bai, ba, bueno, aur, aurre eta gazte literaturari begira aritzen egin ez, ba, pentsatu egin logikoena izango zela, ba, adinean beti gora jotzea, eta ba, txikienetatik hasi, eta ba, nera bekin bukatzea. Mm -hmm. Ba, zondo, ba, negatu zuaz, egaitezke txikiena erekin, pixka bat, ba, hori ez, aurrezkuntzani biltzen diren txiki txauekin ez, bost urtetik berakoak. Hori da, bai. E, e, lehenengo tituloa, e, txartxalok argitaratu zuen e, liburu bat da, bost xagu bi musika hoten, deitzen da, eta liburua ba, bat, disko duena da, deugede batekin dator, Uldaberri aldera argitaratu zuten eta itzulpena da, e, egileen izenak, bueno, hauske dira eta ez da izasiko orain, izenburuarekin buruarekin nahikoa dela usteet. E, li, liburu hau, e, ba, bai irudi aldetik eta bai kontatzen duen historien aldetik e, oso hostalaria da, eta bueno, ba, adina ba egokia izan daiteke. Ez nuk esango bi urteko bat entzako egokia deni Baina laupa bost urtetik aurrera edo oso ondo sartu daitekeen liburu bada Eta, bueno, horrexegatik ba, jarri ezarren daan ba, lehenengo ale bezala <gülüyor> Digarrena, <gülüyor> e, orain udazkenean argitaratu den liburu bat iraian uste dut, e, pamila kalandrakaren eskutik etorri zaigu Eta gorila bat deitzen da Liburu hau gainera, e, itzulpena da baina esan beharra dago argitaratu dela jatorrizkoan eta euskera zaldiberean, beraz, e, bueno, alde horretatik zoriontzekoa da, argitaletxea. Eh? Eta e, Anthony Brown, hau bai, ja, izena, hainbestaldi desatearekin ja, ikasidet, Anthony Brown da egilea. E, Kaso honetan zenbak eta liburu bada, batetik amarrera, eta e, ilustrazioa, bueno, Zora garria baino gehiago da harrigarri atzundigarria da benetan ikusten badüzue ezagite ordenagailu eskura alimo badüzue klikatu gorila bat jarri eta aluzinantea da zeinen irudi ederrak eta batetik 10 honetan primateak agertzen zaizkigu eh? gorila bat bi orangutan utz dela hiru chimpanze eta honela gorakagoaz 10ra arte 10 eh, lemur uste direla, bai eh, madagaskarrekoak lemurrak dire Bai, bai. Bai, biurri. horren artean oso oso aguna que quien tiene la ba, televisión, va ba, bueno, Madagascar, película. O la horita, baita desde que se más serie, desde que se ha gozado de Nortican. Ja. Por cierto, hay patos ba, un leengo a voz xagu biurri hori. Orain badaki bauda dela batzu baita Nortican, ba xaguekin, ez dakit esanduzu musika reken dela ordan supada tutsez baina bada batzu bait erola leioekin eta xaguak orri burkeria k egiten dabiltzala ba leio desberdinetan ba xagu ah, udan ta xagu hondartzan no, ora kini no. ori beste badori ibaitsa bale kargita da, e, xagu familia udan ah bai bai bai bai hori bueno on, ondo dago ondo dago baina agian horrenlako eh, 11ako serrena honetan sartzeko ba, ainakon meriturik ba, bueno, Inginerone kez dizki utzuki. Ja, ondo, ondo dago liburori. Vale, ere bueno, ja, ba, jarraitzen du gaurrera, eh? Joeten gara ja pizka nagusiagoekin, ba ja, azpi urte. gauza bat ipatzu nahi dut, eh, iritzen oso oso oso epagarria da. Eh, egileak, amargarren 10garren animaliak, 10garren zenbakia pasondoren autorretrato bat agertzen urrengo urrialdean eta esaten du e, orain arte ikusi tugun guztia hauek primateak dira. Eta ni ere bai esaten du Eta urren aldera pasa eta agertzen da jende pilo bat esaten du. Eta zu ere primatea zara. Bueno, eta zu ere familia berekoa zara, edo nela esaten tesaten du. Eta hor bat batean liburu honi ematen dio sekulako dimensioa. Zer, e, ba, bueno, gizakia primate bezala e, bere lekuan kokatzen du. Eta hor ban, bueno, irakasle, sekulako burua uste, irakasle, edo umearekin irakurtzen ari denari, liburu irakurtzen ari zenari, sekulako burua ustea sortzen diozea, batten evoluzioa esplikatu berdi haumeari, eta noletan, bai, bai, bai, gu ere tximua garen, ez, primatea garen. Eta bueno, iruditzen zait, e, zenbaketa liburuetan, e, ba, onelako geigarri bat jartzeak, ba, bereziki, liburu hau balio txubi urtzen duela. Torregatik jarri ezaren nahi. Bueno, os ondobeit. Bai, e, ne orreatuna e, e, este sandaixoia ja pizkanagose ki un juteko, 67 urtekoak gutxora lehenengo, bigarren horretan egon daitezkenak, ez? Hori da, bai, eta eh e, irakurtzen hasten direnez eta eh lehenengo, eh egiten dituztenez, ez aizkorri argitaletxeak eh peiñorganen liburu bat argitaratu zuen eh hau uda berrian etorri zan, gure hiztegi magikoa deitzen da. Ustez e, gure txoko honetan aipatu nuela zurekin mintzat e, gogoan dut nola hitze egin na liburu honetan. eta da liburu bat e, ma, proposatzen diguna eh Lotarako liburua hartzen e, du hartzen e, dute aitasemeek eta irakurtzen dute eta liburu horretan hitzek eh bat dute eh zakit gogoan duzun Eh, gure iztegi magiko honetan baina eh, dira hitz izbatzuk errepikatua errepikatzearen errepikatzea eh, esan nahi aldatu egiten dutenak uh -huh. adibidez adibidez igor hori da igor, igor, igor, igor azka, azka, azka azka azanez, azkenean zein iz sortzen zeigo igor, igor, igor, igor, igor, igor, igor, igor. Orra, gorri Bueno, te lo como mordobauda de esta. Etanelo komordobaudaude, tordan ba liburua ba, liburu ba jolaz bihurtzen da eta beti bezela peio añorgak ba ahozkotasunarei ematen dion garrantziarekin, ba bueno, ba e, gain ba ahoz, ahoz liburua da. Hmm. Urrengoan eh burgik besarkada bat behardu deitzen da ibaiza bale kargiteratua da hau ere itzulpena da eta eh kaso honetan e, pertsonaia maitagarri baten, hartz e, baten, e, aventurak kontatzen zizkigu, hiru iru, iru liburuk alelatu burgirekin, hau lehenengo alea da, burgik besarka bat behar du deritzen hau, eta bueno, ba, serie serie derra da, adinho horretarako, agian bost bosturtetik aurrera, ba, irakurtzeko e, ba, oso egokia eta letra letra larriz, letra haundiz idatzita dagoen ez, ba, bueno, ba, Lehenengo irakurraldiak bapalgiantan eskoletan modan jarri denez ba, letra larriz irakurtzen hastea bagono bueno, bat lagundu dezake pixka bat testo bat. niri luzeak iruditu zaizkit. Eh? lehenengo irakurraldi horietarako agian umea trabatu egite gain beste testurekin baina bueno, heldu baten laguntzarekin ziur eh, erronka gaindituko dituko eta gainera pertsona ja oso maikorra da eta gustatuko zailala iruditzen zait. Mori da, irakasle lagundu de zaiotela ez da? horia gurasoak edo ondoan dagoen helduak.i da.i e, Bosgarren tituloa e, bilduma berezi batean dator, kliIS klasikoak deitzen da bilduma eta ba, literatura unibertsaleko ba, ezinbesteko liburuak gargarrgtaratzea e, zarduratzen da. Ka honetan elmer deitzen den e, elefante kolore askoko baten e, historia dakar Eta da liburu bat, gara ba, boi garran amarkadan edo argitaratu zena eta ordu da nik, ba, bueno, e, izkuntza askotara eta askotara itzulita zegoen, mañan euskera zorendik falta genoen, eta zorionez, aurten horrentxe, horreindela aspare bat aste durangorako edo argitaratu dute, eta bueno, biziki ba, ba, gomendatzeko liburu oietako bada. E, liburuaren e, edizio batuetan jartzen dunez, lau eta sortzi urte bitarteko aurrentzako dago gomendatua. Ba, ba ustean ditu gor, pixka ba, 6, 6, 6 urte, oiek, eta juten gara ja, urrengo, ba. urrengo etapara, ja, sortzi, biatzi, hamar urte, ba, ba, eta gorru ja. dute ezagun bat baitar, ezagun bat, honetan zer eraritu zera urretik. Bai, Mendiola Mendiola Biduaste aipatu benuen sai honetan bertan eta esmara du izena, eh, sea Xajara edo Xajara okupatuan dagoen hiri baten izena da eta eh, liburuak referentzi egiten dio hiri horri eh, bertako bueno, bertako ipuin tradizionala kedo edo, edo eh, asmo horrekin idatzitako hainbat ipuin e, agertzen dira liburu honetan eta bueno ba ipuinak basamortuarekin lotutakoak dira oso rx eta oso gustorei lagurtzen diren ipuinak dira gainera liburuak irudi aldetik ere oso e, irudi ederrak ezaintzen ditu eta bai bai bueno bai, bai, bai, bai, itzen genun honetaz eta esetuzte luzatzea merezi du nik agian aipatze hori pamielak alandrak askarrita dela mmm aipatzea ja es kasu honetan ja hartzen du ja ba bueno ja Novela edo elaberria zera, es, tankera, es, ez da ya... Na, Narrazio luzea, esango duenik. Narrazio luzea. Elaberri bat izatek uste laroi, laroi laro, eta marro realde bat direla eta ez da giliburunek hainbeste baute ditun. Mm -hmm. Bueno, hurrengoak suposatzen du ya ja, batzuk irintxiko diren horretara, es, ya ja, jutenga ya ja, hurrengo atalera, taia esango litzateke ya ja, posgarren, segarren, maian davitzana ja, ya dinak ez ditugu esango, ze baten batea ja, baina bueno, hor ja, ama bi hurte ingurutara ja, Orbiltzen. Bai eta lehenengo, lehenengo bi proposatuko dituzenak adin honetarako e, irudi liburuak dira. Eh e, asko e, liburu batekin deitzen dena hasiera eta e, hau Pamela Calandraka berri ere sea honetan zerren honetan oraintxe konturatzen ari naiz asko baudela argitaletxe bikote hauenak 5 denetara Bueno, e, li, liburu honen izena da, hasiera Eta da, liburu irudidun bat, e, algun ilustrako ditzen zaion, motatakoa, eta men kontatzen zaigu, gerraren ondoren, e, berriz ere nola bizitza hasi egiten den. Bizitza, m, e, era humano batean, esan egiten, ba, jendea, ba, uno, ba, gerraren, ba, izugarrikeriek pasa ondoren, berriz ere, ba, ba, bizipoza eta bizinaia ja, piztu egiten da, eta horretaz hitz egiten digu, eta hitz egiten digu, irudibidez bereziki eta testo oso labur eta oso poetikoarekin, baino, bueno, e, txundigarria da liburua. E, Esku artean liburu hau eduki ondoren, ba, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, zerra iberezia sentitzen da. Bai, e, itzultena da ere. Mm -hmm. Urrengoa, egaztiak. No? Hau ere karri gendun, gure txokora, udazken honetan, Eh, hau ere pa mie la calandra ere irudi liburu bada. E, sari askoren e, jadea eta e, bueno, hemen kontatzen zaigu humanitatearen eh ba bueno, garapena edo ibilbidea edo azkeneko bueno, ba, entzik, ba, ba, bueno, ba ez zakiz ba dugu. Eta egazti batzuk erabiltzen dira horren ba, itzakia. Egaztiak eh, humanizatuta bezala daude, eta ba, gizakiaren ba dakit, evoluzioaren barruan egondiren absurduk egiak, edo eduki ditugu ba, ba, gaizki, gaizki bideratuak edo azprimarratzen ditu. Piskabat min garria da alde horretatik, eta agian e, esan nahi duen guztia esateko ba, testo eta irudigutxi ditu ez ere piskaz motz jelditzena baina bueno, ala ere oso omendagarria da liburu mm -hmm. urrengoa urrengoa klasiko bat, ez da? bai, hau bai, eta hau luzea da eta hau bai, eleberri nahi bat dei deit, eza jo gezu, lazei asko e, Tom Sayer da haure e, orain dela amabostegun, kliz klasikoak bilduma berezionen eskutik argitaratua, eta bueno, norbetek esango du ba, Tom Sayer, ba E, erresia daukitzen, ba, ba ez, e, Tom Tonsaier horrein arte euskeraz behintzat irakurri degun Tonsaierra izan da berzio laburtuak eta ez hori bakarrik normalean e, itzulpenetatik e, itzulitakoak zene jatorrizkoetik ingelesetik e, sekula eta originalatik sekula itzuliga behazen obra batzen eta orain e, inakimen diguren eta saratartelen eta Eskutik etorri zeigo eta, bueno, ba, ba, zer esanik ez oso, oso kalitate hondiarekin itzulita dago, benetan e, batzutan sentitzen da ez tentazia. Ba, igual, gaztelania zerrexeago lertuko edo. Ba, itzulpen hau eskutan daukazunean konturatuko zara, euskeraz ere lortu daitekela gaztelaniaz bezain aisa edo aisaago liburu batekin gozatzea. Eta, bai... Bai, irudiak ere, gainera irudi irudi txo batzuk ditu, ba, ez, ez da liburu irudi dut bat orrela ba, bat de cena, bañauno irudiako ditu eta e, oso klasikoak eta, bueno, oso egokiak dira. Nik uste dut eh hartzendu nari gustatuko zaizki hola. Oson oh, dosto bueno, ahora ya piscada dónde chego aquí, Ya DBH en ya Mairu urtetik, va, 16, 17 urtetara juten diren gaste hauekin, va, ba, hauek ere gainera hauek eh, teagian adiñean gora juntzera taagian, agian topiko bat izan esango dut, baino ira kurtsaletaz una ideia existe en juten de la esa orduan hoiei haian comienzetzea alakoren bat erosteko, zaia izan daiteke. Ordoan hor nik guztetan du ba, lehenengo izenburua aukeratu duzuna Bera agian erakargarri izan daiteke lezta Bikarren ere bai, eh? baina lehenengoa aia... ja Bai bai bai Motoa deitzen da liburua bai, eh, Juan Cruz igera bideak idatzia da Albert Daniak aleratua Eta egia esan eh, Bai bueno, eh, uste topiko gano gehiago ere badela Zaia izaten dela ba, adinho horretan literatura erakargarri egitea Eta euskeraz lortzea, eta nik ustez, Juan Cruz ikera bide, ba, bueno, ba, alde horretatik lortu duela. E, e, zea, novela laburra da, eta e, hemen kontatzen den historia, ba, bueno, oso, e, oso kalekoa da, e, agertzen dira motoak, agertzen dira sexua, porroak, e, bueno, denetatik de esan genezak kaleko bizitza apuri-purian agertzen dela, oso oso historio frenetikoan, oso azkarrean, motoan joango bagina bezala. Eta, bueno, merezido, merezido. Agian pixkaban manikeoa da, agian, bai. A, bueno, bi mundua bitan manatzen du, kirola egiten dutenak, eta e, ba, galbidean jartzen diren e, zerreza eta forrozaleak. Baina, bueno, e, a, ez dakit, igual nereko espuntua da. Mm -hmm. Irakurgetesango dira zuen. Hori da, ingo dugu. Ta, azkena... Eta, azkenak... Eta, azkenekorako... Ba, gai klasiko bat horrelako adinetanen eh, eraben artean, eta kasu honetan, eh, ataldea da. Uste da honi buru ze eh, egin degula. Bai, bai, bai. honetan, eh, ataldearen eh, lehenengo alea, ilunpetako argi haula. Eta, bueno, eh, ba, zeha baten, bilduma baten lehenengo alea dau. Bilduma honetan, eh, jorratzen diren gaiak, ba, bueno, ba... 8 gizonak, vampiroak artiak eta onelako gauzak dira, baina oso giro urbano batean Parisen kokatu da dago eta, ba, uno, ba e, e, erakargarriak izateko elementu asko ditu ba, lehen ere ipatu duen e, sexo, drogas eta roles gain, ba, ba, uno, ba e, gortutzaren zea ez e, go, goraipa mena eta onelako gauzak eta haien gaineko hausunarketatxo bat, bat planteatzen ditu eta anla ere, bueno, novela nahiko harinak dira eh? errexirak urtzekoak, beraz, bueno, nahiko merito badu liburu honek ere Eta horri izan da, dena? ondo, zondo, zondo, ez dakit, hakean falta zehizu bat, ez? Hamabigarren, haia buru litzeko hamabigarren urtea zen, ez? Ez dakit bainoan, ja hemen sortzurtetik gaurako entzat ez dakit baten batekin hausartuko zinen gogoratzen nahi zoen dela gutxegoen ginen la batan inaukale irakurtzen eta esan izula. Bitu, ongi agongi da dago eta hazu, hau ezagutzen dute, eta zelda, ez dutu zondugu, eh? piknika izotzetan, edo alakorean bat, edo, bai. ez dakito, alakorean bat, o, o, olai o, o. apiskaba, ba, debatxe, aspaldi utzi genuen entza baten bat, badaukasun ez Bai, gazte literaturarako seilkatzen dute hau ere, eh? piknika izotzetan. Egin? Ah, bitu horregatik guztatuko zitzaidan eri. Ba? Ez dut goguan izena, baina bai, <laughs> Gazte zeineldu, eh, oso gomendagarria libur hori, bai hori xe? Bueno, horrekin hotzeko dugu. Bai. E, bueno, esker gazko, gurekin egotea gati baita ere, 2008 urte honetako erretegietan, eta espero dugu badatorren urtean, mundu ez bazai Santo zantoto segunean, ba, ba, hemen txegongo garela, eta beste ere ba beste non bai, baino, bueno, topatuko garela ez da? Bai hori xe. ba, venga, esker gazko. Bai, zui. Venga, adio.